Трізь блакитний мережово дрібних крижин, з води виставив голову звір. Це була кругла, чорна, блискуча голова. Очіці дивилися сонно й нерухомо. Морський заєць цікавився пароплавом. Чи бачив він уже коли таке страховище? Пароплав трохи нагадував айсберг, а люди на ньому виглядали дивними звірюками, трохи схожими на ведмежат. На цьому айсбергові щось тріснуло, і одночасно чорна кругла голова почула шипучий свист у повітрі і плескіт води за два кроки від свого носа. Це були звуки незнайомі. А все незнайоме може бути небезпечним. І голова в ту ж мить сховалась у воду. Минуло дві-три хвилини, і на палубі вже встигли посперечатися, влучив чи не влучив котовай. Абсолютна більшість, крім самого стрільця, була тієї думки, що звір, злякавшись, сховався. Сам же Котовай обстоював те, що вбитий звір одразу ж потонув. Але цікавість велика сила. Що то за дивний айсберг, треба на нього глянути. Мабуть, так зміркувала Опецькова та голова і знову висунулася з води. Ну, тепер я стрілятиму, попросив Стьопа, простягаючи руки до Котовая по рушницю. Ти одного вже втопив, а тепер дозволь мені. Навколо засміялися, бо всі розуміли це той самий Заєць. Та Котоваєві стало незручно, і він віддав рушниці Стьопі. Юнак довго націлявся. Разом із звуком пострілу заєць підплигнув над водою і завмер. «Влучив, влучив!» Степа радів. Його похвалив Лейте, спостерігаючи полювання з капітанського містка. На звук пострілів показався вершомет. «Хто це?» – спитав він. А коли йому показали на Степу, то мисливець, вітаючи, ляпнув хлопця по спині. «Так завжди бий з одного пострілу в голову», – сказав вершомет. «Бо інакше, коли звір не дуже жирний, то вдарить зо два рази хвостом по воді, Дух випустить і втони Шлюпка прибуксувала тушу зайця до борту І її підняли на палубу Ну і зайчик, похитав головою Кок Справді цей зайчик Мав півтора метра довжини І важив двісті п'ятдесят кіло А знаєте, сказав Кар за парі Це ж наш шеф І показав на морського звіра Як шеф? «А ви знаєте, що значить слово «лахтак»?» «Ні, лахтак» – це одна із назв морського зайця, або інакше – бородатого тюленя. Так його називають на сході, в береговому морі. Там давним-давно починав своє плавання цей пароплав. Чудесне місце для полювання. Воно і справді непогано в цій хатині перезимувати, філософствовав вершомет. Бідчина навколо не полохана, «А писті повинні бути. Пастки у нас є. Можна багато здобичу взяти. Цілий трьом хутром, шкурами, салом наповнили б». «Ти думаєш, спитав Кок, багато пистів понад цим берегом?» «Ручуся, що не менше як сотню, а то й півтори самими пастками за зиму набрав би». «А голубих пистів тут не може бути?» – настирливо допитувався Аксенюк. «А чого ж, не знаю, мабуть, є». «За кордоном хутро такого писця цілий скарб», – зітхнув Кок. «Білий там теж не дешевий». «Я б не заперечував, щоб кілька штук одвести туди, продати і гроші в кишеню покласти», – прорипів із хриплим сміхом Шор. Розмову про хутро перебив Лейте. Він прийшов з наказом, щоб Кок разом з ним і Павлюком ішов оглянути камбу з лукомору. Кар хотів точно підрахувати запаси харчів на пароплаві. Невідомо, скільки часу доведеться їм пробути у мимовільній плавбі. Він знав, що запас харчів на пароплаві невеликий. Отже, мабуть, доведеться зменшити порції і суворо його додержувати. Та раніше, ніж визначити розмір порції, Кар хотів знати, скільки чого з продуктів є на пароплаві. Він доручив Лейте зробити це негайно. Сам же викликав до себе торбу та запару. З ним радився, як бути далі. Товариші, сказав він, звертаючись до механіка і гідролога. На мою думку, є три варіанти нашої дальшої подорожі.